Seit vier, Kassett, zwei, Hemmschach. Plötzlich hört sie, dass sie noch keinem nicht gehört hat. Schein, bist du schön, sagt das männerische tiefe Kohl. Sie glaubt es nicht. Keinem hat sich noch keiner an solchen Werte nicht gesagt. Keinem hat sich noch keiner umgekuckt auf ihr, aber sie will es hören. Die reue reit glättende Scheue, fühle schon mit Seeskeit wie mit Hornig. Der fährt gein sehr gang klappend sanft mit der Port gewissen rehrt. Die schwarze Nacht, die stille Kehle umschmecke die summt mit tausender stille Klangen. Scheintl fühlt sich sicher in der starke Hand, was halten Sie? Sie glättet der Hand, verhärtet wird der Leder. Aber plötzlich Heuben die Hände und Blonschen über ihr Leib. Sie erfüllt eine starke Busche, eine Busche von einer jungen Mädel, wo es keiner also noch nichts ungerührt und so Häuptung weinen. »Mame«, ruft sie ihr gestorbenen Mädchen, sie soll sie schützen. »Salle«, lasst sie auf und treibt sie zurück im Beutel an. »Geh«, schreit er, »bist du ja so, und ich will dich nicht umbleiben mir. Geh, geh!« Er nimmt zurück die Leitzes in die Hände rein und schmeißt mit der Zieh in die Pferde. Wie er begehrt es, hat er! Kein Ehmut reit er nicht stolz mehr dem Kopf zu ihr seid. Wenn er kommt mit ihr kein Warsche, lässt er sie erhoben bei der Erste Gas in die Gitter des Käuschel. Salle, warte es! Ich lege dazu und die zwei Gilden, sagt Scheindl, er einsteckendig der Hand im Büsum, wie er Knüppel legt. darf nicht die Zwei gelten, brummt Salle. Was fragen Menschen, wie du darfst, wird man dir weisen. Und hielt ich so ein größer Stutt mit allerlei Menschen. Scheindl hat getrachtet, etwas zu sagen zu den Menschen, wo sie so heiß geküscht in der Nacht, aber sie hat nicht gehört, wo es. Salle hat reingeschmissen in die Pferde und geholt sich mit seinem Beut über die schlechte gepflasterte Warsch über Steine. Scheindel hat er ausgenommen das Stückpapier auf welchem sie hat gehat um geschrieben dem Adress und ich gewiß weime von den Menschen sie soll das geben Weber Zeilen. Es hat nicht gekannt Leinen schreiben. Die größte Stut, wo sie hat zuerst am gesehen, hat gekocht von Bewegung. Dorschkes Plattformen haben geknackt über die Steine. Ein elektrischer Bogen ungefähr hat dunkel juckt geht mit der klingenden Klappen. Als der Trittorium von der Gedichte gab es viele mit vierstöckigen Mäuren, haben Menschen geeilt, gejogt, getrieben, nicht ungegängig in der Gezüge auf keinen. Scheinlich gestanden als der Tumute in den fremden Gedichten ist, zudrückend in Mäuren ihr Keuschel zu sehen. Es hat ihr ausgesehen, wie die alle Menschen sind gewaltig fremd, einer der anderen, und keiner von sie weiß nicht, wohin er läuft und wo er wohnt. Sie hat vor allem einen Mauer gehabt. Endlich hat sie gesehen einen Jied mit einem schwarzen Bord, mit einem Strickern im Gewinden um die Lenden, wo sie gewartet hat, gewahrt, bei einem Teuer, man soll ihm geben, eine Masse zu tragen. Schindl hat in ihm das Sein eine Einheit zu ihr Taten und sie hat ihm gegeben, das Stückelpapier überzuleinen. Der Jied hat sie betrachtet, mit fütterlichen Augen und um ihr gesagt, wohin zu gehen. In einer großen, aufgestellten Mauer, auf vier Röckigen und Tünkelen, Es scheint ein Räuf gekrochen auf einem Ferdenstock in einer reinen Stübe, füllen mit Kindern. Eine Jede, ausgeschmiert von Keulen, die sie hat gehackt und gelegt in die Kirche rein, hat sie bei der Gegend mit der Stücke nicht gehackte Keulen gehabt. »Wem darf sie freilen?« hat die Jede gefragt auf Barsche Verlöschen. Wahrscheinlich hat sie das erste Mal gehört. Keiner hat hier keiner noch nicht gerufen, freilen, Und ich gerät zu ihr auf sie. Scheindel hat auf ein Schämte übergegebener Grüß von der Jüdenes Brüder, sei erschuchen, dem Schammes von Hektisch, und erzählt, nach wo sie es gekommen war, sie, sich in der Stelle. Der Jüden hat ausgefragt sich auf den Brüder, dem Schammes, in gewollt wissen, wie das Mädel will dienen, arbeiten in einem Walbatschstub zu gehen für ein Deutschkuchen, Scheinlott nicht gewusst, was sie sagen. Die Jiede hat ihr Klug gemacht. Ein deutscher Kirchen hat sie ihr gesagt. Es ist ein Mädel, was dient bei Deutschen, wie, Kehr, wie gesucht, in der vierten jüdischen Kirche, im kochten Schabbat. Scheinlott hat gesagt, als er will den in einem balapathischen jüdischen Stüb. Die Jiede hat abgewischt mit dem Brückvater ein Nassbänkel eingeladenes Mädel sich setzen. Waschen Sie sich hoch vom Weg, hat sie gesagt, und weisen die Kugel. auf einem Menschen im Kran, wo sie gerinnen mit gedichten Trockens. Scheindl hat geheimnischt gesehen, als Wasser soll gehen von der Wand. Und sie hat zu hastig ausgedreht im Kran. Das Wasser hat sie abgespritzt vom Kopf bis zu den Füßen. «Verdrei, verdrei!» hat er jeder noch gerufen. Scheindl ist gewesen als so zu tummelt, als nicht sie hat gekannt verdrehen, nicht sie hat sich abgerückt vom spritzendicken Wasser. Die Kinder sind gestanden herum und gekeucht vor Gelächter. Provinzische Chai haben sie ihr grüßen. Kapitel 9 Mit dem Frühmorgen zugleich, wie nur der Heuswächter öffnet euch mit dem Skript das Teuer von euch und gähnet sich euch mit reuen Keulen und grünlichen Beginnen, häupt sich auf von ihr innen. Eisene Schmuelbettel und Zinntunerfeier in der Kachelner Kirche. Sie weiss schon nichts, wie er soll mit Alzeren zu gehen in der Größe steht. Nicht nur, wie er soll zu zappen Wasser von der Wand, noch auch, wie zu tun, alle anderen Größstutische Sachen. Sie weiss, als man darf kein Gaslichten, Stolzflaschen mit Mäul, wie sie hat es getan in den ersten Tagen, nur als man darf verdrehen in der Rehe. Auch nichts kann man sich versammeln. Punkt also weiß sie, wenn er anzulegen hat, selber nicht mehr bei ihm in Gazamata, wenn das Licht geht aus. Sie kennt sich auch auf die Schuhe, Gott, sie kennt Schlein und die Ziffern auf dem großen Warnsäger. Sie weiß, als wenn der Hauswärter öffnet die Steuern und geht ins Haus, ist es Zeit, euch zu holen, sich aufzuhäumen vom Bett und zu machen Feier und Kirche. In Jan Schibeckers Haus, wo sie dient, ist durch eine Sache Arbeit zu tun. Der Stieb ist eine Größe, umgestellt mit einer Sache, blischenden Gemäbel, mit einer Masse Schafes, Stühlen, Tischler und Polizis, umgepackt mit viel schreiendem Glutwerk, gipsende Figuren, zackiges allerlei Schmachtes, die Betten sind geschnitzte mit riesigen Käppstücken, umgebetten mit einer Masse Kischens, kischerlichen Haften. Punkt er soll sein Event vor mit fotografischen, starkfarbigen, lithografischen Bildern, in oisner Erzten allerlei, mit Gemälden, wie er soll, Paris' Tochter zieht er ois Mäuschen von Teich, wie schläu mir ein Mehlach mit Apunen von der Rözeiach, halte ein Kind bei einem fett Fiesel, gleich das Überzuschneiden auf der Hälfte mit einem starkbreiten Schwert. Wie er so in der Lille abdicke zu wachsende Halbnagel in der Käufe, schneit auf die Locken bei Schimmschinen, welcher liegt als schluffende Körer auf ihren fetten Knien. Gedichter für alle Stimmen ist die Kirche. Die Wände sind voll mit Kuppen, mit Pfannen, Rändlich allerlei. Die Tabs sind riesige, was keiner hat noch scheinbar als solche nicht gesehen. Nicht nur bei sichern Häusern, sondern auch vieles bei dort in Lüblinen. Teller, Gubbeln, Messers, Pulmessickes, Tazengläser und Tetzloch fielen nun alle Kredenzen. Als es breit, größt und ungestuppt in Jansches Bäckershäus. Unten unter der Wohnungen in Kehle hat Jansche eine größere Bäckerei, wo als er Sachbäckergesellen Backenbräu Tücken nach. Der nicht beweibte von seinem Essen beim Ballabusenhäus. Kinder und Stiefen sind nur als Sach. von Größe jingen, wo sie einen hübsch herübergewachsenen Tate-Mame, bis das Seukind, wo es liegt im Wegel und reißt sich zu der Mames Brust. Katzowin bringen ganze seitlich Fleisch jeden Frühmorgen. Mark sitzt er uns, trug nun Sack mit Kartoffelgrinsen, die Töpste eine fette, schmalzige, ungelumpert Größe, wie man wohl sich damit gegräbt, so ziemlich ist du. Na no, mein Koch in der Stieb und Scheindel Es sah er ganzen Tag auf der Vieh. Sie kimmt miten Misslesn steus. Scheindel essen, scheindel teil, scheindel putter, scheindel zucker, scheindel salz rieft man sie von allen seiten. Es er schrieb Janche der Balabus, Ajita Baigike, was hält nein neues kratzen des schwarze boot seine von vermehlktigkeit. Und er hat lieb, machen Witzen, reden zum Gramm. Hat er ist der Kopf und der breiter Stieb, der Speiser von dem größten Haus gesehen, hat keiner von ihm nicht gekannt erheuert. Da kann sie lieb die Witzen sein, was er macht, und noch mehr von den Gramm, was er sagt. Nicht das Weib sein Sprinze, was dummendrückt sie oder säugt, so. nicht die Kinder sein, was viele nun alle Stieben, reden sie wie zu einem Mensch. Aber er macht sich ein Stoff hin, Jeansche. Er ist ein freilicher Passeu, ein Letz, wo es liebt, von anderen zu lachen, und es macht ihm nicht alles, als man macht von ihm häuslich. Der Zeh ist ein Nascher, ein Größer, ein Geschmatter Haus. Wie viel Sprinze ist ein Weib, soll nicht verschließen für ihn die viele Töpfe eingemacht, wo sie gleich zufährt, zum Schimmchenhaus, der Brissen, der Neumann, der Schülfirn ist, der schnappt so Jansche und macht tun Chorbonissen sei. Also dieser Rocha ballen allemal zu so der Chappen sich des Arz mit eppes Gütz. Alle Weile chappt er sich ein Räuf von Keiler und Stieb, kratzt aus die Bord von Mehl und guckt mit freilichen schwarzen Augen auf Scheindlin, sie sollen um eppes erlangen zum Tisch. Scheindl, Scheindl, sögt er zum Gram und patscht mit Lippen er Simen, als er will eppes zubeißen. In der ersten Tag hat Schindle ihr Ballabus nicht verstanden. Da der Lublina von Piask hat keiner zu ihrer Sönes gerät. Er hat beklagt zu ihr nicht gerät. Sie hat darüber gekickt mit größeren Augen auf dem neuen Ballabus, zugehört sich zu seinem Lazzoneslach, wo sie hat es auch nicht gehabt und nicht gewusst, was sie tun für ihn. Jetzt versteht sie ihn schon. Sie kennt sich schon auf alle Kochmiss in einem Zürrlach, seine, und sie weist auf den Wink, wo sie will. Jansche quält von nachher. Scheindl, nehmen wir uns von hier und kein Beinl, sagt er zum Kram, wenn sie greut ihm zieht zum Tisch. Wie ein jünger Nascher kriegt er ein Rauf er auf die Schafes, sich täus den Weinschelsaft, und gorlgier, also ein als Sprinze soll der Weile nicht da reinkommen. Legt ob die Nasse Wonses und lernt Scheindl mit der Nigen von der Magde. Omar um rzadt ich bin halpuso mein da pusig so sind doch teil mein klafte mehr von belabus halde belbus dem nein riifen sie kenne scheint jetzt von nord prinze asese stieb par jemoyre asse ging in der bäckerei, bäckerei soll sind nicht begampenen als sie sind der bäckerei hat jemoyre at de moiten stieb soll sind nicht pedal stellen punkt für der man ihre nimmt sich von keinem Sachnisch zum Herz, nicht wegen der Kinder, nicht wegen der Bäckerei, und hat noch im Sinne seine Gramen, kochmöller und schreien, als so ihr süßes Prinz ihr Tummet verrummet, verzückt, voll mit Möhrung, Schatt, auf alles in allem. Von ständigen Hüben und Säugen ist er raus von der Formen. Die Brüsten hängen bei ihr wie Torbis auf dem untergehäubenen Beuch. Die Füße sind bei ihr zu Nümmen, Das Mäuel breit und offen von Eukerzen, Krächzen, Tarnesoben, Musse suchen und Schilden. Sie können nicht drücken auf ihr Kopf die Größe Stieb, die Füllkinder, die sie hat auf der Welt gebracht hat und die vielen um das Haus, von groß, groß bis mittler, klein und pizzerlich. Sie tun nicht, was sie will und wie so sie will. Sein Leben, sein Eigenleben, gar nicht umgekehrt sich auf ihr, der Mament. Schwerer von allen ist vor ihr das Säugkind, das sie hat auf den Eltern gehabt hat, wenn sie hat schon alle weiberische Späune aufgegeben hat. Sie müssen oft aufkommen und sagen, die Säuferle, bei Schüttenes, Verrichten, in das Wegel. Und sie ist eine Möllerin-Zieche auf den Janschen, die sie auf den älteren Jungen mit nachher ein Mosenikelmacharbeit gewählt hat. Sie hört nicht so oft zu schildern, liegend übergebeugen mit einer torbigen Brust, über Meilhoff und Kindenwiegel. Jansche, bei Gruben soll ich dich herauf zur Palamutschen Scheindlen ich darf sie hoben sie soll mir reinschleifern durchs Kindenwiegel. Wie hastig sie gibt dem Kind ihr Brust so hastig gibt sie ein Zierreuz von Kindes Meilhoff insahme mit den Säugen. Gönig, zahne ich kachasa rät sie zum feinendicken Kind zuspielendick die Bluske. Scheindel werde ich einwiegen. Schindl wiegt hastig das weinendicke Kind, werfendig mit der Wiege so heuer, als er dreht sich schöne Stäbe. Alle Piesker Lieder, die sie kennen, singt sie, aber das Kind will nicht einschlafen, in reißigem Gewein. Als es wird schon gut einschlafen, häuben die größeren Kinder und sie tummeln, die Jüngler von der Atüren und der Mädler, Von der Schule kämen sie läufend tummeldig ausgehängert wie der Wölf. Scheinl essen, riefen sie. Wie viel Mäuzes Bräut mit bitter scheinlischmierten Schuhen verzei, ist er allzuweinig. Sein Verschlingen ist, Eidermann kriegt sich hin. Noch ausgehängert davon sei, fallen rein, die erwachsene Seen. Sein Arbeiten ist beim Futter in der Bäckerei. Sein Arbeiten in Geschäften und sogar in Ausgebietste mit weißem Kellnerlach kleine Schnipseler und mit stark aufgepitzter Glanzgeschirr. Sie sind sehr gottig bei sich, mit seiner Ausgepitzkeit und seiner Blusen für sich kassiert, dem Stäub von Mehl, was hält sich in der Stube. »Scheindl essen, ich hoffe nicht, ich kann Zeit«, rufen sie. »Scheindl prägelt euren größeren Brotpfannen, stellt und tappt mit Pütter auf den Tisch, keuscherlich Beigel, die Käfer verzehrt alt«, Pünkt der Säu halten sich hineinschaffen mit ihr, die Gesellen von der Bäckerei. Eine ganze Nacht backen sie. Ver Tag legen sie sich schluffen auf die Säckmehl. Im Mitteltag holen sie sich auf die Miete, nicht die schluffene, die mit säurigen Miete. In den Hinterhäusern mit Papieren ermittelt auf die Vermeilung der Käse, kommen sie ein reiner Stieb aufbessen und sie halten hineinforderen von Scheindlern, sie sollen sie zudrücken zum Tisch. Von allen Seiten rief man sie. Scheindl, gießt sie in die Teller rein. Schallen wir nicht. Scheindl, zu viel Salz hast du umgeschotten. Müsst sein verliebt. Scheindl, der lang Pfeffer. Scheindl, meinte es, zieht sich ein Nun zu der vermehligten Gesellen. Aber sie packen sie schön. Wie weit sie soll sich nicht ausheben. Sie hauten sie in einen Ausschmierer mit der vermehligten Hände. Scheint best miten paar dachte Simonen von Familie de Vinger auf der rote Flamme de gebacken und de Teller falln hier von de Hand. De Gesellen lachen. Mas doch, denn schon sei hier, wenn sie bleibt stehn a der schrockene, betrachtendig de Scherben und de zerbrochene Keile. Mercht jemt ja bris. In afele nach, wenn sie leichter genier eisen battle in sinkelkirch, hat sie gar nicht auf ihr Schmulgelege. Man hält sich in ein Drehen, du, ganze Nacht. Kein Möllerst du, kein Rühnest du. Oder der Ballabus allein kriecht da rup in der Bäckerei im Mitteln Nacht, so hat man Blick zu der Arbeit, wie sie geht. Oder der Sehnsäine, können wir spät bei Nacht von seiner Spazierung und seit Sünden unter dem Gas und sich ein Essendetäpp. Als Sachmuh kommen die Gesellen rein, im Mitteln der Nacht, in einem Häfen, wo der Ballabus der Halt verschlossene Stieb. Schindl weckt sich über den Kopf, aber die Jingen verzeppen sie durchgeintig. Schindl ist erschrocken von den Männern, bis dreißig in ihr Kirch. Sie ist unruhig und neigerlich zusammen. Oftmals kommt der Ballabuse alleine rein in der Unterwäsche in Kirch und reit beim Kram Wasser lang und ungeschickt. Von Schluftstipp schreit Prinzessin Heiserich Kohl, Jansche, wie bist du? Ich trinke Wasser ein, für die Einste, es dorst mich. Schön, ist es schon ungekommen, dass es trinken ist? ruft Sprinze mit einem Unzutrauen. Wie noch, mir nimmt sie an einem Mädel den Stieb, häuft die Mund dorsten in die Nacht. Scheindl hört es durch das Schappen von Ballabus über den Porten, und tut sich über mit einem Überbettel über den Korb, wie sie wollt sich wollen, verstellen für alle, die es lockern auf ihr in der Nacht. vom Wegel her der Säuferl in den Stoff zu weinen, reißen sie sich. Kapitel 10 Starke Fress, Brennendicke, haben ausgespießte, daare, nackte Zweigen von den Bäumen auch um die Piasker wegen. Gefrorene Sperlinge haben mit steife Fliegel geflattert in Eisbadeckte gefrorene Scheiberlach. Man soll sie reinlassen in die Stuben. Kreuen haben verraxchend sich gezäppet durch chaserische Rückens, sich in der Gespeis und Warmkeit. Die gefrorenen Teichlach, die eingeschrumpene Bäume, die harte Erde, alles hat geknackt von Kälte und Frost. Der Himmel ist gewähnt Bräun und Bläu. Von peurischen Wundsäß haben Stickereis nachgehangen, von färdischen Meiler hochgegangen, haben ein Zepp wie Wunze sich noch geschleppt. Nach der Fräst haben Schneien genommen, drei Schneien gedichte Fette, wo es heute der Wind treibt sei, vertreibt er sie nicht. Nur schütze sie auch um und um auf fährten Bäume, auf Dächer und Slummen. Über Nacht sind ein peurischer Heißlach geworden verschotten. Tieren von Katis verstellt. Hint haben sich also versteckt in seiner Buddhas, also hat man viele nicht ungespitzte Euren zu Fremde tritt. Keiner ist nicht gegangen über die weiße, verschottene Wege. In Matzes Heisel, in Hektis Gessel, ist es ein wenig kalt, nass und hungrig. Jeden Vernacht aufs Neu hat Matzes Gesicht in kleinem, zerrissenem Luchel, zu sehen, wos für Abwetteren es darf kommen. Der Luch hat geschrieben, teilweise lindt, Und Mathis hat gewählt, er soll sich ausleitern, aber die Schnee haben gar nicht gehört. Wie von einem lächerlichen Himmel haben sie sich geschotten. Die kleine Scheiberlach vom Stiebel sind gewesen so überdeckt mit plachtes Schnee, als das Licht ist durch sie kaum durchgegangen. Der Wind hat euch herangetrieben dem Schnee, durch das Läuser Tier und auf der Leim an der Podlige ihn zerlegt. Alle Müll aufs Neue haben den Mädchen in Stub, immer weggekehrt mit der Besen, aber bald hat ihm der Wind wiederum gejuckt. Der niedrige Balken hat gerinnert von Feierkeit, geschwillt und gebeugt sich. Von der schweren Schneemasse hat sich ein lächeliger Dach sich herupgesetzt, um Kräste geholt einzufallen. Mathis hat alleweil aufs Neue geöffnet, hier, was es verspart gewesen mit Weiskeit und hat rausgekickt auf der Gasse. Gott getreut hat er gebeten zum niedrigen, schüttenden Himmel, sah sich im Rache. Aber der niedrige Himmel hat alles geschotten und geschotten. Der Wind hat gefeift, gerissen, gedreht mit den Schneen. Nachmann ist nicht gegangen nach heute. Er hat nicht gehabt keinen Schirr. Er ist ganz natürlich gelegen im Bett und mit einem Messer geschnitzt im Korre. Heute Stub ist ein Stub, es ist ein wenig kalt und hungrig. hat er eine Uhr gehabt von liegen im Bett und nicht gerne reden. Er hat gespielt sich mit sich allein. Von der stücklichen Korre hat er ausgestellt Selna auf dem zerrissenen Möbelbett, einer mehr gegen den anderen, der, andere, der sonst erschlagen. Inmitten der Arbeit hat er alleweilig gehabt, einen seitigen, mordigen Blick zu der Möbel, zu sehen, ob sie ihm nicht war von einem Kopf, der Fall, wo sie im Bett liegt, betrug. Die Schwesterlach sind nach rausgegangen von der Tür, zum Holzkämmer, und kann die Oste gefunden haben, ein bisschen Späne, aber das Kämmer ist ein bisschen verschotten. Sie sind zurückgekommen mit reutigen, gefrorenen Händen, von langen Grabbeln und zugefrorenem Schnee und getanzt über der Leimender Potlick von Kälte und Weitig. Die Kälte sei vergangen unter den Nägeln auf den Winterbeilen von den Viehs. Chave Reuter war ständig, ungetun im Pluschen im johntöftigen Schackett, mit den Patschekissen und Buffenarben, hat sich herumgeschaut bei den Mäufen, von welchen erfüllten Preisen sind sie wegzuliebter Geld und gerieben mit der Ziege, die leider geschwarzt hat. Über die etliche Wochen Fressen und Schneien ist alles ausgegangen, nicht zu. Es ist nicht gewohnt mehr kein Kartoffeln, kein Arbe, es ist kein bisschen Mehl, Auch die umgekreute Korre und Späne sind ein Gewinn ausgebrennt. Gornisches Gewinnstüb, chist erneut. Mattes ist gesessen auf einer Spitzbank wie in einem fremden Stüb. Im Möhrigen hat sie reden, ein Wort zu haben. Jeder Knack, den sie hat gegeben hat, mit der Läden geteckt, hat getreißelt mit den hängigen Nachtlampen. Was hat sich weggesetzt, alle, wie ein Verkassene, hat sie geschrien zu dem Menschenstüb. hat er sich gar nicht gewöhnt, was zu tun. Matis hat sich aufgehoben von der Bank, hat sich das Schnee gelegen, bis die Fenster lag, hat er gelöst, sich im Weg zu den Dörfern mit dem Sack, hat er heimgebringen, Bräutenstieb. Er hat er rausgeschleppt, bindlich Streu von seinem Bett, reingelegt und streu in den Stiefel, mit zerrissenen Sägen den Stiefel herumgehielt, mit stricklichen Drut herumgebunden. Er hat umgetrunken die Schabesdicke Kappete unter der Wochendicke, herumgegartelt er die Lenden mit der Riemen, mit der Verzeile der Euren und den Backen herumgebinden, er reusslossendig die zerknallte schwarze Brot von vorn und mit der größten, stärkenden Hand gelöst sich im Weg. Chave hat auf ihn gekickt mit schlechten Augen. Wo gehst du, Ochs? Der Schnee wird auf verschiedene Weg, hat sie gebrummt. Die Kinder haben ihn bei Fein. Tate, gar nicht, haben sie ihm gezeugt bei der Polis von den etlichen Kapiteln. Wir haben mehr. Aber Mathe hat getan sein. Gotteser Vater hat er geredet mit Herz. Ich will von Nacht zurückkommen mit Speis. Nach mir hat sie geklebt, seine schwarzen Augen zu einer Stichlschäub, wo es der Wintertub gereinigt hat und nachgekickt dem Tatensein, wie er kriegt in Schnee. Er geht hat er gerät zu der schwesterl aufm stieb er wert clenne clenne ord noch a stickele sei er, schoi verschwinden dem meidlich am gesifft gottenhimmel er soll no der gäin martisch a durchgeschärte stot er räuscht zu der letzte heislach aber wennor er stücki kemt zu mersten zeilen ja. beim scheitweg söne de offene winden bem befallen mit der pfeiferei und ihm gestellt sich im Weg. Mathis hat sich geschnitten in die Winden, durchgebrochen sei er eine Weile, aber bald hat ihm ein Wind in der Seite ein Joggeton und ihm in Schnee reingeworfen. Was mehr hat gewollt, ein Reuss von der Weichkeit, als mehr ist er gesungen. Mit Großmeer hat er sich von der kalten Masse ein Reuss geschleppt und weitergeschnitten sein Weg, aber die Winden haben ihm hart, gefreut, und Schnee erlich begreiflich genümmisch schütten in der Augen, beriehen und stechen. Mathis hat gemiss vermachen die Augen und gehen auf Gottes Brot. Bald hat er verloren, jeden Spur vom Weg, im Möhriger hat er Tritt zu stellen. Er hat nicht gewusst, wie es ist weg, wo Griebe, wo Felde, als es gewann ein Jamf und Weiskeit. Der scheinende Gesunde hat geblendet in der Augen. Allein nicht wissend ich, wie er sei, hat Mathis blitzend erfüllt, Beide Hände zugetilliert zur Zeilen. Der Wind hat ihm gleich zum Zeilen zugetrungen. Mathis hat verlegte Hände zu den Augen vor dem Wirbel, sohn im Bländenisch und gekickten Weiskeit. Er hat gewollt ersehen, ob es ein Geier oder ein Schlitten, wo sollen Wellen mitnehmen ein Stückchen Weg. Aber keiner ist nicht gewähnt. Auch viele Kampfeugler hat nicht gezeichnet sich in der Bländen-Dicker Weiskeit. Rebeunische Läule, mit Mattes gemurmut zum Blenden den Gnitterigen Himmel über sich. Kattegetreuer im Himmel, verlass mich nicht. Nuch heutige Minute betrachten die Gegend, hat er probiert, er rausgekommen auf der Weg. Mit den Fies hat er die bekannten Wegen dort gelegt, der Wind hat der Weile aufgelost, geblieben nicht von vorn, noch von hinten, im Pleize, und hat untergetrieben Mattes in den Weg. Plötzlich hat er ein Mensch, der sehen, jemand kommen. Nur Kampunen ist nicht gewohnt zu sehen. Der Schöpfener Kölner vom Pelz ist gewohnt hoch bei Schatten mit Schnee. Aber von der Bix, wo sie gehangen über den Menschenspelz und von der hohen Gestalt hat Matis erkannt den Waldwächter, bei welchem er vielleicht nicht einmal gekämpft hat ein Geschossenhäsel. Guten Morgen, Herr, hat Mathis gesucht in Polisch. Der Mann mit der Bix hat hochgeschockt, dem Schöpfchen im Kölner, ausgerieben, das Bohnen von Schnee in ein pur grüne, ausgetarzte Augen auf Mathis'n umgestellt. Jesus, Maria, hat er gerett, an er steunte. Wohin kriegst du das Jeet in das einverscholten Wetter? Kein Wohl gelöscht, ne Geir, guter Mensch, hat Mathis gesucht. Äfst schon will ich kriegen ein bisschen Speis von meinen weiten Kindern. Gornisches Dunstieb. Der Waldwächter hat geschockelt auf ihn mit dem Korb, als alle Schneierlacher haben sich aufgetreißelt von seinen spitzen Schöpsen hättelt. Bist du mich schüttel geworden, hat er ihm gefragt. Was ist nicht der Gein? Matthias hat untergebunden, steifert dem Riemen auch um die Lenden. Gott wird mich beschützen, hat er gesagt. Der Gein hat gehäubt mit den breiten Achseln. Willst du gehen? Gein, hat er gesagt. Aber du wirst verfallen werden. Welf wollen dich heute wissen? Welf? hat Mathis gefragt, der schrockene. Welf? hat der Mann mit der Bix gesucht. Ganzes Tades laufen sie im Wohin wieder hin von Hünge. Mathis hat ausgedreht sich zurück zum Wind, wo es hat geblasen von Piask. Wie ein Jüngel, wo es entläuft von daheim, er muss sich bald zurückkehren, ist er gegangen, verschämt er zurückgeheim. Still hat er sich im Stieb reingeschaut. Nur, Kuchen meiner, was hab ich gesucht? Hat Chave ihm gegessen? Die Kinder haben geleuchtet mit freilichen, hungrigen Augen. Tate, haben sie sich gefreut. Gut, wo du bist gekommen. Matthias hat dabei gelegt im Sack ein abgebindender Verzeihle von der Eure. Er hat darum gekickt, jeden Winkel, gesiegt etwas als Sack, was man so kennen von Maschkanen, verretliche Gilden, aber es ist gar nicht gewöhnt. Die kleinen Mechern erleichterlich, sondern schon gewinn versetzt. Wo es tut man? Hat er gebrummt zu sich allein. Chave hat er knacket um mit einem heisenem Top und beide Bufner, von ihr johnt auf die Plushen im Jacket, ausgestellt in der Breite, wie ein pur schwarzer Fliehl. Beidlinge, hat er geschrien, über die Häuser. Mert es ist so, denn er war ein Doppeltkreis. Chave, hat er gemurmelt, habe o dunk gespart bei der händen de seiten deine mam seiren jene sei hat sie gewissen auf die kinder nicht meine geiber de heise und bring breut versei zu der balabath und gei und betel merte scho dunk gekickt sel scheint weib dann noch die kinder und genimm in der hand de säckel mit welchen noch er hat frier gelossen in der dörfe Was dumm ist du, da in Vilna so, hat er gesagt zu der zerrissene Mäzise, wo sie hat geküscht, war er in der Reuske versteht. Er ist ein Reuske vom Merk. Bei der ersten Krumm hat er sich abgestellt, in Schkehörte dreißig, da reinzugehen. Nach langem Warten hat er ungedrückte, verfrorene Klampe und geblieben stehen bei der Tee. Was fehlt dir abjät? hat die Krämerke eingehielten, nettliche Verscheidnissen gefragt. Er hat gewusst, als er darf sagen, schenkt er eine Dove. Nur anstatt dem hat er gefragt, sie ihr Mann ist nicht so. Die Jede hat mehr aufgedeckt, als gefrorenen Bohnen von der Eingehielte verzehlt. Ihr Sein dachte sich von Hektisch-Gessel, hat sie gebrummt. Wo steckt ihr, ob es mein Mann? Matis hat nicht gehört, wo sein wird. Ich komme, wenn ein Mann wird sein, hat er gebrummt. Er ist keine Gier, ein guten Tag. Er ist zu den schränischen Krummen mehrnisch gegangen. Er hat darum geschleppt sich mit den leidigen Säckeln auf den Maxl von Gas zu Gas, aufgestellt sich bei den Lanternes, die Kälte hat geklebt zu seinen nassen Säcken um den Stiefel. Nach München und Maref ist er herein zum Berufshäusen-Schulgessel. Er hat vom Fasswasser, wo es steigt in größeren finsteren Federhäusen, ungeschöpter Gräuschenkuppen im Scheppern, Ein Eisgetränken hübsch davon, nass zu machen seine Eisgetränke Gedeere im Hals. Danach hat er lang aufgereinigt am Schnee von den Fies und stille nach nur der reine Bestenstück. Geht den Ofenbreppe, hat er gesagt bei der Tier, seit morgen, darauf hat er weggestellt das Glosttee, was er hat getränken, in einer Eisgebeugung, dem Korb, Von der tiefer leidenden Vaterstuhl konnte er zu sehen, wer es kommt. Geht nur um Drab Mattes, hat er gesagt, Burjabu. Das, was der Ruf hat ihn der Kind beim Numen umgerufen, mit der Röp, und noch mit der Burjabu, hat er umgefehlt mit Warmkeit seine gefreurte Glieder. Er hat sich da viel zu heimischem. Chopp lächernde Stivu, kann noch euch schmieren, die Portelchen mit Wasser, hat er gesagt. Karl Stein bei der Schwellreppe. Der Ruf hat er ausgedreht, heller, dem hängendicken Naftlombe über den Tisch. Kommt zu ihm zum Tisch, Rappen Mattes, hat er ihm gesagt. Setzt sich, du, auf der Bank. Mattes ist mit unheuerbarem Tritt von seiner umgebindenden Stiebe zugegangen zu der breiten Bank, langgeist dem Tisch und sich abweggesetzt der Fabrik. Was wird dir besuchen geht, Rappen Mattes? hat der Ruf ihn gefragt. Mathis hat geschwiegen. Der Ruf hat ihn umgekriegt, der Steu ihn eine Weile ihn noch einmal gewollt ihm überfragen. Bald hat er verkaschet dem Kappelusche über den Steirn und zugegangen zum so dicken Samovar auf dem Tisch. Trinkt der Gloss warm, sagt Mathis, hat er ihm gesagt, ungeessendiger Glossteil. Mathis hat mit zitterdicken, steifen Fingern von beiden gefreuren Händen Ungenehm in das heiße Glostei, aber anstatt trinken hat er gut genümmen Weinen auf dem Kohl. Rebbe hat er geschluchzt für er jedene. Der Ruf hat er aufgelegt bei der Hände auf Mathises Achseln in ihm geglebt. Okay. Gott wird sich im Rachen sein, hat er gesagt. Verliert nicht den Betuchen, Rapp Mathis. Schweigendig ist er raus von Pestin Stieb durch ein Federhaus zu der Kirche. und bald zurückgekommen mit der Bräut in der der Sammete-Nepäule. Kein Geld habe ich nicht, hat er gesucht. Nehmt das Bräut, Rapp Matis, und trugte er sie heim zu ihren beiden Kindern. Matis hat noch heftiger geschluchzt. Seine Achseln haben gezittert, Rebbe hat er gehäschet, hab alle Mauer gelebt von Jigias Gapayim. Der Ruf hat er mir reingelegt, das Bräutensacker ein. Ihr werdet mir aufgegeben, ein Bräut, hat er gesagt. Es ist nicht gelieb, ich kann es du weh, nur ein Gemülles Geyset. Matthias hat ausgewischt mit der verfreurenden Pollen, der Treue von der Augen, in der Reis vom Bestenstück. Er hat geheilt daheim, vor der Schwell noch hat er das Bräut von der Sack rausgenommen. Es und gibt die Kindergabe, hat er gesagt zum Weib, und allein versteckt sich in der Winkel. Chave hat betracht das Bräut, was hat ausgesehen, wie er heimisch gebacken ist, nicht bei Bäcker gekäuft, in obgesteckten etlichen Mäuses der Fynn für alle Kinder. Wenn sie hat gehalten, in aufschneiden, eine Mäuse für sie, hat sie blitzend gar Wurf getrun mit Kass, durch halbe Bräuten der Erde, zu fiesens, mattes Säck, auch um den Stiefel. Ich darf dich auf Kapurus mit deinem Betelbräut, hat sie geschrien. Ich geh zurück auf die Sanden, Mit hastigen Zorn hat sie genügend Waffen die Kischens von ihr Bett in einpacken seinen Tischdach, wo sie hat mitgebracht, nur der Chassene. Matthias hat gekickt auf ihr, wie ein er geschlugener Hint gekickt auf sein Ballabus. Chave hat er gebeten. Sie haben mich nicht mehr weich. Chave hat geich verpackten Tischdach alles, Matthias ihre, verbinden mit der Knüpp, in der Reuss, mit der Tararam, für das Tier. Sie hat gemacht Keulis, als alle Schrein im Sonnheeren. Ich hoffe, ich drehe mit einem Mann Seier zusammen, hat sie gewollt. Ich will gar nicht auf der Stelle, weil ich weniger arbeite und habe zu essen. Mathis hat versucht, bei ihr zu nehmen mit dem Pack. Wie wüsste sich jetzt schleppen auf die Sanden, in der Saar Schnee, hat er gefragt. Sie hat sich nicht gelöst verhalten. Mathis ist geblieben sitzen und winklig, häuslicher, wie die Schuhe zu stehen. Er hat sich geschämt für die eigenen Kinder. Schmeiß, schruel, hat er gesagt, heuer, grüß mich, fahren, schlafen gehen. Er hat mit der Saat treuer gezeugt, in dem Meich, Gott, als der Grill hat er aufgehört, klug. Zum Morgen, so schmuel Meier, der Scham ist von Hektisch, gekommen und gedicht, geräuchert, die letzten Stücklich von einem Chorki Papier aus. Zur Polizei geh, Mattis, und bring sie heim. hat er gesagt, ein Weib tut nicht an Läufen, also ist die Brawe. Schurend ist in einer reingegangenen Stieb, geschmort mit den Gnäsern getreist. Sorg sich nicht, schreibt Mathe, sie wird zurückkommen in der Reuze. Nachmitteln ist gesessen im Bett und geschämt sich mit seinen Taten, wo es bringt ihm ein ganzes Leben Busche auf seinen Korb, in Stieb, in Schul, in Heide, zwischen Menschen, und mit Himmel. Er hat gehasst dem Taten seinem, was er hat ihm Liebe gehabt von allem in der Welt. Tage der Pfarr, was er hat ihm als so lieb gehabt, hat er nicht gekannt vertragen, was er bringt auf sich als so viel Karpes im Busch ist. Matthias hat geguckt durch die Scheiberlach zum Himmel und gekneitscht am Stern. Dachte, er hat sich aus der Räuberstadt Rachmonis gekriegen und es schleicht sich aus, hat er nicht weiss gesagt. Kapitel 11 Als nachmen ein salt gewandswelle führ und gedar tun halben leigend wellen mit der jofrie zu lieb san die sölm so schab es matte se weggegangen zum ruf halten sich ein neiz bewusst zu ihm miten jingel mei am lamet od stärge leub nachmen ich lieb dem korp was er leicht zieht zu teure ich lieb san davnen was er heto sogt jeder Wort von der Kornisch obrapendick und Eberhipperndick wie andere jenglich deen und macht es er ein Schutzgewein abweg er zu reichen nimmt von der teure und mitnehmen ihm Eber de Dörfer mit sich nein er hat nicht gewollt machen von sein sindus vor seiner er leines a Dorfgehe a gemeinen Mann was nicht er hat die Welt nicht er wird hum Jenefeld und teure in und jedes geht Er hat gewollt machen von ihm ein Landen, öfterer Ruf. Geh in die Gebrüge mit dem Sarg über die Dörfer, gejuckt von hinten, und gespott von Schkutz ihm, hat aber zeitens geholt wegen seinen Nachmitteln. Gesehen, wie er wächst, da ist ein Landen, ein Bucher, wie er wird, er ruft, für eine balabatische Tochter. Auf der Kasse er gribbelt und schwebelt mit jedem und jedem Atlas seine Kappertes. Dennoch wird Nachmitteln aufgenommen, für ein Ruf in der Stuhl. Alle Jieden gehen immer und gucken mit Abdulis und mit Klesmer. Alle geben immer Kuvutup, der Sohn, in Streimel, in Seidenemelbüschem, halt der Drusche in Schül. Alle Jieden sollen eine Spur von sein Drusche. Er, Mattes, steht bei der Tier und hört sich ziehen. Mit der Mö fragt man, wer ist der Jied bei der Tier? Emil sagt, er kennt ihn und sagt, das ist ein Rufsfutter. Wir kommen den Balbaten von der Misrachwand und führen ihn auf zum Belämmer und sagen, das ist ein Futter, wo er der größte Sinn geboren hat. Und er bencht ihn, und er tut ihm ein Covid, und er ist ihm ein Mechaner. Und Weiber und Weiberschild kommen ihn auf zu ihm von den kleinen Fensterlern und er benchtet <lacht> sich mit ihm. Als soll ich sehen, sollen geboren seine Männer ein solches Sein, wie Nachmen ist. Und er nur auf jener Welt, als er kommt, und ein schlechter Malach kommt zu sie zu sein Käfer, mit der feierdiger Rote, in Häuptung, Schreien und Zornen. Verwusst hast du kein Teuer nicht gelernt, und verwusst hast du keine Jüdigkeit nicht abgehebt. Nein, du hast äußere Wehne, Eitelkeit und Entstöße, und dein Leben verbracht zwischen der Reilem. Damals stellt sich er weg sein Sein in Schule in Sukkadisch nach ihm. Und der Gittermalochem kommen und schreien nun auf den Baisenmalach und suchen. Der Mann hat seinen Sein mit Gadel gewöhnt zu teure und zu maßen teufeln. Wo es durchs ist geglief und wir er wollten allein teure gelernt. Und der Baisenmalach wird verschämt und stimmt. Und der Gittermalochem nehmen ihn unter die Hände und führen ihn rein in Gernäiden, wo es ist von Leuten gegen goldenen Teile, Eidlsteinen, und sie setzen immer weg auf einem goldenen Stil zwischen allen Zerdicken und großen Leuten. Und wenn die Zerdicken fragen, wer ist der proste Mann, wo sie die Hose sitzen mit ihnen? Entweder der Baskol, als du sie es mattest, der Dorf zu gehen, wo es rutscht, er ist ein gemeiner Mann, hat er mich gerade wie ein er Sühner landen in einer Zerdik, und der Fahre ist er wehr zu sitzen zwischen den großen Leuten. In einer Marschabelsen Nacht hat Matthäus ungenümmend sein Nachmitteln bei der Hand und mit ihm gegangen zum Ruf ins Schulgassel. Er hat mit dem schweren Kuppen im Schepper im Pferdhaus aufgegossene Hände wie in der Schule euch Nachmitteln geheißen zu ihm und geküsst ihm sie, sie nicht mit der Hand wie andere Tieren, nur mit dem Mäul. Gibt wo, Rebbe, haben also die Woche euch hat er gewünscht einen bleibenden Stein mit der Recherin bei der Schwellen. Nachmittag hat er gekügt auf die Geschichte, auf der Größe bis zum Dünnstück, wo es ist gewünscht ausgeklebt mit breiten Tapetten und gele Blätter und hat blechene Ventilators in der Oberste Schäuble. Die Wände sind gewünscht mit Fachern, beleuchtet mit Schäuble, gebündet nur Leder in den Sack. Ohne Schirr sind sie gestanden, das fuhren kleine, mittlere Größe und gute Größe, wo sie brechen sich aus von Größkeit. Von Balken und der Maschiner Hänge lag da auch abgehangen mit der Saar gebeugene Rehren, Rehrelech, Maschiner Blumen und Becherlech. Nachmittag probiert er zu sagen, wie viel Licht ist können rein in der verplanteten Meneure, aber er hat nicht gekannt auszahlen. Von der Misrachwand von heimischen Augen haben zwei Leiden verheben die vordersten Füße auf der Luchis gekickt im gleichen Deugen rein. Seine rausgesteckten Züngen haben gewinkt zu ihm mit seiner blutigen Reutigkeit. Der Ruf in einer gebliebenen Sammeten im Schlaffrock ist gesessen auf seinem niedrigen Vorderstuhl und gleich ihm in Deugen gekickt. Nachmittag hat er abgelassen Deugen Nicht gewusst, was zu tun mit sich in der fremden Scheinabesdienst steht. Der Riker hat er nicht gewusst, wusstet ihm mit der ausgewachsenen Hände, wo sie nach rausgekrochen, zu lang, und beinig von der ausgewachsenen Arbo seine, ausgerissen in der Ellenbäude. Wie damit hat er sich geschämt mit den Taten seiner, mit seiner Uhrmachnue. Er hat reingelegt die Hände in den Taschenes, er rausgenommen sei und wieder sei reingelegt. Er hat gefühlt die Masse von den knöpfligen Relaten. Das Bistil, Rapp Matas der Singel, hat der Ruf ihn gefragt. Nachmann hat zu spät der Murmung getan als Jo und gefühlt, als er begeht sich unter der Cheiritz. Der Ruf hat verrückt durch Schäbeste Gestreimung, was er hat getrunken, noch in Schäbeste Nacht und verräuchert die Lulke. Nur Kennst du das Lernen, Buche? Hat er gefragt, du bist schon öfter ein Balmeluche. Stammel dich von der Knoe und umgewagt geht, hat Mattes erzählt von dem Ruf, was Rabe Meier mit Lammet sagt wegen seiner Jüngel und wegen der Reise, was er hat ihm zufrieden. Früher geht der Nuch ihr Rebbe, hat er verendet sein schwerer Ausreden sich, was der Rebbe wird heißen, also will ich dienen. Schuf Kassette 2, Hemschach Kassette 3 Ider hab nervus geherd, noch eins von unsere redende gebücher, rekordiert in der jidische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und baneit durch ein jidischen Bichercenter in Amherst Massachusetts. Das druckrecht geherd zu der jidische Volksbibliothek und dem jidischen Bichercenter. Der Koordinator von dem Projekt is Jordan Kutzik, dem Museekrot geschaffen Hankus Netzki. Also, ihr wilt hern noch redende Bücher. Seid also gut und habt da guck auf inser Website auf www.jedishbookcenter.org. www.jedishbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Scheffer, a schönen Dank vorn zu hören sich. You've been listening to another of our redende Bücher, Jedish Talking Books.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 Vorreden der Gebete, I'm Isaiah Schäfer. Auf schönen Dank. Thanks for listening.